Eccoci di nuovo in onda, allora l'appuntamento di questa sera è con Davide che torna a parlarci di eh, informatica, esatto, <ride> e in particolare di, eh, di inquinamento elettromagnetico, un tema che abbiamo già trattato lo scorso anno e che riprendiamo perché c'è un, uh, un fatto di cronaca molto interessante che analizzeremo durante questa puntata una, un fatto che è avvenuto un mesetto fa, una sentenza della Cassazione che eh, ha dato ragione in maniera definitiva dopo i primi due gradi del processo a uh, un signore che ha reclamato uh, con, uh, con l'INAIL il fatto di aver contratto un tumore a seguito, eh, di, de, a seguito del, del suo lavoro, perché con, eh, con il lavoro che faceva eh, era costretto a, a telefonare molto spesso. E quindi questo è un fatto interessante. Allora, eh, iniziamo dando una, una definizione di elettrosmog, così capiamo del eh, problema di cui stiamo parlando. Si tratta di inquinamento elettromagnetico che deriva da radiazioni elettromagnetiche, non ionizzanti, con questo si intende che eh, non hanno la capacità di modificare la materia, ci sono delle radiazioni elettromagnetiche che invece sono ionizzanti e dunque hanno questa capacità e la cui nocività è accertata. È accertata. Su quelle non ionizzanti invece eh, ci sono dei dubbi, eh, ci sono tuttora dei dubbi, o almeno, diciamo così, il mondo scientifico ufficiale eh, continua a portare avanti Eh, un discorso eh, fatto di, eh, di dubbi e di poche certezze in merito mentre invece altri studi indipendenti dicono il contrario ad ogni modo facciamo degli esempi di eh, possibili fonti di inquinamento elettromagnetico innanzitutto infrastrutture di telecomunicazioni pensiamo alla radiodiffusione la telediffusione eh, Ponti radio, reti per telefonia cellulare, gli stessi telefoni cellulari che adoperiamo, che, che si collegano alle reti per telefonia cellulare. Apparati wireless, e su questo durante eh, la puntata faremo eh, un approfondimento, perché è un tema a cui teniamo particolarmente. Eh, Apparati wireless evidentemente eh, parliamo di quelli che vengono utilizzati nell'ambito informatico, hm? quindi tutte, tutte queste categorie appartengono eh, ai cosiddetti campi elettromagnetici ad alta frequenza, quindi parliamo di, di frequenze dell'ordine delle microonde, poi vedremo per bene questo aspetto. Infine, un'altra categoria di eh, sorgenti inquinanti è, eh, sono le infrastrutture di trasporto dell'energia elettrica, cioè i cavi elettrici, che come sappiamo sono eh, percorsi da correnti alternate a fortissima intensità. Eh, stiamo parlando quindi degli, degli, dei cosiddetti elettrodotti della rete elettrica di distribuzione. Eh, e questi sono invece dei campi elettromagnetici a bassa frequenza. Mm. Quindi eh, già c'è una prima differenza. Vedremo che oltre alla frequenza, l'altro parametro eh, che mh, fa crescere eh, la nocività è la potenza, parametro fondamentale. Ad ogni modo, eh, questo insieme di sorgenti inquinanti ha allertato diversi comitati di cittadini e associazioni ambientaliste. Ci sono vari casi, anche nel Lazio. Eh, uno famoso è quello eh, che... Eh, lotta contro le antenne di Radio Maria, eh, che sono eh, situate eh, nel, nel Viterbese, se non sbaglio, a Cesano di Roma. Eh, no, non è Viterbese, è proprio provincia di Roma, anzi Cesano è addirittura comune di Roma, quindi è proprio viciniss vicinissimo. <ride> a Cesano, e questo è, insomma, è abbastanza celebre perché ha avuto un, una certa, uh, un certo risalto mediatico, ma ce ne sono molti. Comunque, questi comitati di cittadini esprimono preoccupazione rispetto a, a, alla salute eh, e agli effetti negativi che l'elettrosmog può avere sulla salute dei cittadini. Eh, le, diciamo che il rischio eh, sembra esserci, anche se la, que la questione è abbastanza controversa a livello scientifico, ci sono forti dubbi su chi conduce le ricerche, infatti spesso Le, eh, gli enti di ricerca eh, che emettono insomma eh, i verdetti su test che fanno sono finanziati dalle eh, grandi aziende e multinazionali eh, della telefonia cellulare e dunque è evidente che questo rappresenta una distorsione no? Mh, nel, in quella che dovrebbe essere un'oggettività un del, dello scienziato eh, Facciamo anche un analogo con quello che è accaduto eh, con la lotta al tabacco negli Stati Uniti. In quel caso eh, la nocività del tabacco fu studiata da organismi che non erano finanziati dalle, eh, dalle imprese multinazionali del tabacco, E quindi eh, ci fu uh, saltò fuori una, una dimostrata nocività. In questo caso, invece, i grandi poteri economici eh, della Terra, che in questo momento sono questi, lo sappiamo che insomma sono tra, i primissim tra le primissime economie nel mondo, hanno, hanno eh, imparato dagli errori eh, di queste altre multinazionali e questa volta hanno deciso di scendere in campo e di pagare loro stessi le ricerche che dovrebbero dire qualcosa sulla nocività. delle onde che è la loro principale fonte di, rendi, di reddito ad ogni modo eh, questa sentenza della Cassazione che c'è stata un mese fa eh, ha riportato alla ribalta il tema per fortuna eh, è stata data ragione ad un manager di una multinazionale bresciana eh, che si è ammalato eh, in seguito al, al lavoro il quale ha condotto questa uh, battaglia ehm, con un'idea di cittadinanza attiva, diciamo almeno questo è quello che ha dichiarato, cioè eh, vo voleva riportare l'attenzione sul rispetto delle norme e anche sulla consapevolezza di quanto siano dannose le onde elettromagnetiche. Quindi voleva che fosse riconosciuto un legame tra l'uso del cellulare e la sua malattia, senz'altro per se stesso, perché infatti ha ricorso all'INAIL, Eh, e quindi di veder riconosciuta anche una, una, una in, un dennizzo per la sua invadi, invalidità. Eh, ma poi, insomma, eh, voleva eh, che anche eh, fosse, fosse diciamo, eh, per tutti eh, ci fosse per tutti il messaggio che l'uso del cellulare e del cordless può, può procurare il cancro. Eh, la Corte di Cassazione diciamo sezione lavoro quindi ha dato ragione a questo ex dirigente d'azienda ora in pensione eh, quindi se, è stato detto che l'uso continuo del cellulare per motivi di lavoro ha sviluppato il tumore al trigemino e quindi la sua è da ritenersi una malattia professionale l'INAIL quindi se viene eh, costretta a versare eh, una pensione di invalidità all'80% questa è la sentenza della Cassazione Questo discorso secondo me si può anche collegare con tutta un'altra casistica molto più vasta eh, che è quella dell'inquinamento compiuto da aziende, da aziende particolarmente tossiche, eh, una per tutte, l'ILVA e in questo campo ci sono state recentemente delle interessanti novità, non di tipo giudiziario ma proprio di tipo scientifico E qualche settimana fa ho letto su un giornale, un quotidiano gratuito eh, un'intervista a una ricercatrice italiana molto nota a livello internazionale la dottoressa Antonietta Gatti eh, che è un'esperta di biotecnologie e in qualche modo ha, mh, le sue scoperte hanno determinato una sorta di, di nuova disciplina che è la biobalistica Eh, ovvero eh, è riuscita a dimostrare eh, come le cellule di metalli pesanti eh, poi se faccio qualche errore eh, perdonatemi ma è quello che ho capito dall'articolo eh, cellule di metalli pesanti quindi piombo, cadmio o altri metalli emessi da produzioni molto inquinanti entrano nell'organismo entrano nella cellula nella cellula dell'organismo E quindi, in qualche modo, con avendo tracciato il percorso, individuato queste molecole che entrano e intaccano il, eh, la composizione della cellula, eh, ecco la dimostrazione scientifica della relazione causa-effetto tra inquinamento e insorgere di malattie cancerogene. Questa è qualche cosa di, direi, rivoluzionario, perché fino adesso molte delle Eh, cause eh, che hanno implicato le assicurazioni, le aziende, eccetera, eh, sono finite eh, diciamo in un nulla di fatto proprio perché scientificamente non era provata la causa d'effetto. Ricordo che la dottoressa Gatti, eh, è eh, oltre che un'esperta di livello mondiale, ha anche lavorato per dimostrare. la responsabilità dello Stato italiano nel caso dell'uranio impoverito che ha ucciso molti militari quindi eh, sicuramente un terreno da eh, esplorare perché mi viene in mente così da profano che se è stato scoperto per i metalli pesanti potrebbe essere scoperto anche per le molecole eh, del, delle emissioni elettromagnetiche Allora, sì, questo è un tema importante. Eh, ci sono stati fatti degli studi anche su questo, eh, dallo, dallo IARC, un ente di ricerca sul cancro, che opera in seno al, all'Organizzazione Mondiale della Sanità. E eh, sostanzialmente eh, da queste ricerche è venuto fuori che l'esposizione quotidiana, anche in piccole dosi, eh, dei nostri tessuti, a uh, quindi tessuti proprio del corpo a radiazioni magnetiche ehm, a frequenze vicine a quelle del cellulare hm? interferiscono con l'espressione del DNA questa è una cosa importante che per correttezza diciamo solo questo studio evidenzia altri studi non lo hanno evidenziato però da questo studio emerge questa cosa quindi hanno la capacità di interferire con l'espressione del DNA e quindi che cosa vuol dire questo che potrebbero indurre le cellule, quindi interferendo con il DNA, inducono le cellule a produrre delle proteine, eh, dette proteine dello stress, che eh, potrebbero alterare l'espressione di geni che ci difendono dal cancro. Quindi il passaggio è questo, si creano delle proteine dello stress all'interno delle cellule, eh, si, si altera l'espressione dei geni, che ci difendono dal cancro, quindi sostanzialmente ci rendono meno protetti al cancro, da questo studio dello IARC. A merito di Wikipedia, devo dire che questa cosa è registrata. Se voi andate su Wikipedia, al termine, eh, diciamo sotto il termine elettrosmog, che include ovviamente tante altre cose, eh, c'è proprio questa cosa che vi stava spiegando Davide, cioè le radiazioni... terahertz che possono decompattare, scrivono qui il DNA creando bolle nella doppia elica che potrebbe significativamente interferire con processi come l'espressione genica e la replicazione del DNA esatto, quindi insomma eh, quest, questo studio qui è, è, insomma, è il più estremo, è il più drammatico eh, nelle, nelle, sue, nelle sue conclusioni eh, ad ogni modo insomma Che dire? Eh, andiamo avanti con, con, la, con la notizia, ma concediamoci anche una pausa, una pausa musicale, Vi perché do, dopo tutte queste notizie eh, sì, abbiamo bisogno di una pausa musicale per riflettere. Sì, d'altronde Entropia Massima ha come suo obiettivo principale dare delle informazioni scientifiche, divulgare appunto tutta una serie di cose che normalmente non sono proprio di di dominio pubblico o comunque non sono nella accessibilità di tutti. e quindi abbiate pazienza se alle volte siamo un po' complicati ma eh, il mondo è complicato e anche queste cose che sono anche dannatamente pericolose e dannose eh, ripeto il numero di telefono 06 49 17 50 per chi volesse parlare e interloquire con noi e ascoltiamo adesso Giuliano Palma e i Blue Beaters <musica> Siamo in diretta, ancora la parola a Davide su questo argomento, forse un po' ostico, ma direi di grossa attualità e di grosso impatto, visto che eh, le radiazioni elettromagnetiche dei telefonini eh, sono o, o, delle, o delle emissioni radio sono una cosa a cui siamo teoricamente esposti tutti e tutte. Certo, è molto importante essere consapevoli, noi lo diciamo sempre durante le nostre puntate, non vi vogliamo spaventare, è il nostro è un tentativo di... di diciamo, diffondere alcune, alcune eh, avvertenze su, sulle, sulle nocività, eh, anche perché su questi temi eh, occorre davvero fare una, un lavoro di... Di attivismo, no? quindi di, per chi è interessato ovviamente a portare avanti certe lotte bisogna informarsi, su internet c'è il modo di farlo, quindi eh, la controinformazione esiste, eh, i consulenti tecnici che hanno portato a questa sentenza eh, vittoriosa in Cassazione hanno agito anche in parte attraverso una, una rete. Ehm, diciamo Dal basso eh, di, eh, di associazioni che eh, hanno studiato questa cosa e stanno lottando. Quindi è molto importante questo aspetto. Non è solo una questione diciamo, da, da aula de tribunale, quello è un, è un aspetto che adesso, adesso abbiamo in mano una possibilità, cioè quella di dire, visto che c'è questa sentenza. ce ne potrebbero essere anche delle altre. Questo è uno strumento che noi abbiamo, ma al di là de, della sentenza è importante tutto il movimento che c'è sotto, quindi per questo lo vogliamo stimolare. D'altra parte non vogliamo neanche eh, non possiamo più che altro, non possiamo, ci rendiamo conto che è impossibile eh, avere una posizione, eh, come dire, Passatemi un po' la battuta neoluddista no? Sul, sulla questione, cioè eh, ormai questi strumenti appartengono alla, alla nostra vita, al nostro modo anche di, di stare insieme, sono degli strumenti fondamentali, quindi ecco, noi non stiamo, non stiamo dicendo di rinunciare al cellulare e, o, o comunque insomma di, di certo non al wifi, ecco, arriviamo al tema del wifi che, che noi abbiamo, di cui noi abbiamo parlato tante volte, sappiamo che è una tecnologia... veramente ideale per costruire eh, un'alternativa eh, dal basso al sistema dominante eh, purtroppo non è una tecnologia ecosostenibile, questo lo diciamo eh, le, eh, le frequenze a cui lavorano gli apparati sono simili a quelli del cellulare seppure hanno delle potenze molto più basse in ogni caso noi non vogliamo darvi delle risposte assolute eh, certamente notiamo che il wifi insomma sia una, una possibilità concreta e potente per costruire eh, un, una rete realmente autonoma, autodeterminata eh, fatta anche di relazioni paritarie questo, questo insomma è, è importante ehm... senti c'è un altro principio che mi sembra di riconoscere la conferma in questo, in questo che tu dici cioè a ogni nuova invenzione, ogni in nuovo progresso della tecnologia da una parte si manifestano una serie di problemi anche gravi anche di salute ma eh, la soluzione di questo che non è ovviamente il tornare indietro perché eh, tra l'altro non si possono cancellare queste nuove conquiste per il semplice motivo che se qualcuno decide di farlo comunque altri decideranno di non farlo e con questo ehm, avranno o accresceranno un vantaggio anche economico eh, però È possibile, indirizzando la ricerca e quindi le, eh, dei fondi, trovare delle contromisure o addirittura neutralizzare questi effetti negativi. Quindi se eh, vogliamo il problema torna al eh, costo, no? che quindi eh, le aziende che producono profitto non vogliono sostenere costi che... potrebbero invece servire a tutelare la salute e quindi se non c'è una spinta, una lotta una contrapposizione da parte delle vittime di questi effetti eh, le eh, condizioni continueranno a, a rimanere queste eh, sia nel nord che nel sud del mondo la terribile notizia che abbiamo dato oggi nel GR 125 operai e operaie morti o bruciati vivi o precipitati da una fabbrica in Bangladesh perché continuano a non esserci neanche le minime Tutele e misure di sicurezza? No, quindi abbiamo sentito che un milione su due milioni sono in sciopero proprio per ottenere ma cose proprio minime tipo scale di sicurezza che li possono portare fuori e non avere le, i portoni e le finestre blindate, per cui in caso di incendio questi non si possono salvare. Ecco, quindi concludendo. Primo passo consapevolezza, secondo passo la lotta per ottenere il rispetto del proprio diritto alla salute e alla vita in questo caso. Sì, assolutamente. Eh, nel caso, nel caso del, del wifi certamente dobbiamo dire eh, che esiste una ragione fondamentale per, per cercare di utilizzarlo in modo meno invasivo possibile e al, e al contempo trarre il vantaggio che le reti eh, wireless alternative ci danno, l'abbiamo detto tante volte internet non è, non è ormai più un luogo, un luogo libero, diciamolo diamo questa, questa notizia non, non, non lo è, perché ha una, una gestione gerarchica della sua struttura eh, e le multinazionali ci hanno già messo le mani dentro abbondantemente eh, portandosi via grosse, eh, grossi pezzi del territorio virtuale di internet, quindi eh, noi non, non possiamo più dire che, che sia eh, il mezzo eh, emancipatorio che forse si poteva pensare fosse negli anni Ottanta. Abbiamo anche dei, dei, dei casi eh, eclatanti, eh, parliamo ad esempio eh, delle, della, della primavera araba dello scorso anno, Eh, che insomma è stato detto dai media che insomma, internet ha avuto un ruolo questo è vero, internet ha avuto un ruolo all'interno eh, delle rivolte eh, del, del nord, del, degli stati nordafricani eh, sappiamo quello che è successo I, in Egitto eh, in, in, pochi, in pochi minuti il governo è riuscito a interrompere l'accesso a internet sono abbassate 5 telefonate si dice no? quindi basta chiamare i provider Eh, di principali che, che forniscono connettività al paese, chiedergli di chiudere l'accesso a determinati eh, siti stranieri e è finita. La, perché la rivolta, come sapete, era basata su un social network molto famoso. Facebook, no? lo sappiamo, e, e qui non era più possibile accedere. Ecco, quindi questa cosa qui in 20 minuti eh, un, è stato in, sono stati in grado di farlo in Tunisia. pure sono stati bloccati alcuni siti in Iran è stato rallentato il traffico in Cina sappiamo che eh, c'è un controllo eh, odioso da parte dello Stato centrale sui cittadini eh, attraverso un, dei filtri sul, uh, sul traffico internet questo è, è notorio uh, del resto non è che dalle nostre parti si possa riscontrare molta più libertà di questa Eh, I servizi sono concentrati nelle mani di grosse compagnie, di grossi provider che controllano grosse fette di, di, del web proprio, eh, e che quindi possono ad esempio velocizzare o rallentare le connessioni a seconda degli interessi, diciamo commerciali, ma potremmo anche dire politici, perché ormai questo è lo scenario, non è più solo una questione commerciale. Questi provider giocano anche un ruolo di polizia, di cyberpoliziotti, no? Eh, al soldo eh, degli stati, questo. Ormai questo è lo scenario uh, inquietante in cui siamo. Ecco, detto tutto questo, avere la possibilità attraverso il wireless invece di farsi delle reti che non hanno nulla a che vedere con, con internet, ma sono delle reti autogestite dai cittadini, è molto interessante. Eh, sia per i contenuti che vi, vi possono transitare, contenuti totalmente liberi, oggi già vediamo che la libertà su internet è, è molta meno di quella che ci poteva essere 10 o ancora 20 anni fa. Ehm, quindi contenuti più liberi ma poi anche servizi eh, autogestiti se gli egiziani avessero avuto un sistema locale di posta elettronica autogestito ad esempio attraverso delle reti wireless collegate con dei sistemi punto punto eh, nessun uh, governo nessun dittatore avrebbe potuto uh, interrompere le loro comunicazioni quindi diciamo è importante coltivare Eh, quest'idea che attraverso le reti wireless noi riusciamo a fare potenzialmente mh, delle cose molto potenti mm. e questo lo, noi sappiamo a Roma abbiamo Ninux che abbiamo già eh, ospitato nella nostra trasmissione loro si occupano proprio di questo nella città di Roma ci sono altri esempi in altre città eh, sia della penisola italiana che eh, fuori eh, vogliono collegare dei punti eh, dei, dei punti wireless eh, tra di loro garantendo non tanto la connessione a internet, quello è un fatto se vogliamo eh, accessorio, ma proprio facendo in modo che vi siano dei contenuti direttamente sulla rete che hanno messo in piedi quindi questo è interessantissimo ora però il tema è che queste reti in effetti eh, hanno un, una, un sistema di copertura cellulare abbastanza simile a quello delle reti cellulari, anche se su scala locale, scala locale. e insomma invece di utilizzare eh, diciamo co come, come dispositivi di rice trasmissione ci sono gli access point invece delle stazioni radio base tipiche delle, delle reti cellulari questa è la differenza ed è però una differenza importante perché è vero che stiamo parlando delle stesse frequenze però è anche vero che parliamo Senti, di... la puoi spiegare meglio questa differenza? sì eh, diciamo che Eh, le, le frequenze del, del wifi sono le medesime, no? quindi parliamo di eh, onde intorno alla, al micro, alla, alle microonde. Quindi, 2450 MHz, questa è eh, la, ehm, la misura della frequenza di, di cui stiamo parlando. Si parla infatti di alte frequenze. Eh, il forno a microonde lavora a 2450, le reti wireless lavorano a 2400, prossimo, molto prossimo. Quindi. È chiaro che aumentando molto la potenza si può friggere qualcosa. No? Ma, cioè, ma non usate quindi il forno a microonde per comunicare. No, quello meglio di, meglio di no. Però le potenze sono totalmente inferiori a queste, no? Quindi eh, diciamo che eh, di, di quali di quali frequenze stiamo parlando? Beh. Eh, Le antenne utilizzano meno di 0,1 watt, meno di 0,1 watt, quindi una quantità molto piccola. Il cellulare GSM emette eh, fino a 2 watt, quindi 20 volte tanto. Ehm, la, la stazione base, quella che si mette sul tetto dei palazzi del GSM, emette a 60 watt o fino, può arrivare anche a 240 watt, quindi insomma è sempre bassa rispetto Uh, ai forni ai microonde, però vedete che saliamo, saliamo molto, no? E lì comincia, il pericolo comincia a essere comprovato, diciamo così, scientificamente comprovato. Uh, con il wifi invece abbiamo, abbiamo sempre diciamo, quantità intorno a 0,1 watt eh, e eh, 2 watt in esterna massimo, C'è da dire un'altra cosa? Vai, vai c'è una domanda no, di Gianni. No, forse no. era un'osservazione che questo è uno dei parametri. Poi naturalmente è necessario calcolare il tempo di esposizione dei soggetti alla, a queste emissioni e la distanza, perché eh, per quanto riguarda, appunto lo dicevi tu all'inizio, eh, emissioni anche a bassa intensità Eh, se molto ravvicinate al soggetto e magari continuative nel tempo, possono avere effetti molto pericolosi. Quindi attenzione a non considerare come valore assoluto di riferimento quello della quantità di Hertz. Giustissimo, tanto è vero che nelle, eh, se, nelle confezioni dei cellulari eh, dal 2003 ad oggi, se non erro, eh, c'è scritto nelle istruzioni... Telefonare tenendo l'apparato a non meno di eh, 5 centimetri dall'orecchio, mm? a, a, a non meno, a non meno, quindi tenerlo distante dall'orecchio almeno 5 centimetri, a non più. non più, non più sì. <ride> sono intruppato, eh, quindi che cosa significa? Allora è evidente che, eh, questa è un po' un'ipocrisia. C'è stato messo lì all'interno perché è uscito lo studio che dimostrava. E quindi i, i vari produttori si sono tutelati da possibili cause future mettendo questa dicitura. Ma il produttore di cellulare. Aspetta, lo può... a non Scusa, mi, mi sono sbagliato. Mi sa. Non bisogna avvicinarlo a più di 5 centimetri. Quindi. Sì, bisogna tenerlo sì. distante. Allora è giusto di... come hai detto tu: a okay. non meno di, di 5. Quindi diciamo che i produttori si stanno tutelando in caso di caso. Diciamo ma io te l'ho scritto nelle istruzioni. Poi però vai a spiegare che eh, i microfoni che, che fanno sono microfoni eh, atti a rispondere con l'apparecchio con all'orecchio e studiano nei loro centri di ricerca e sviluppo i migliori, le migliori microfonazioni adatte ad un uso adeso all'orecchio, ovviamente. Però si sono tutelati in questo modo. Quindi vedete che la distanza gioca un ruolo molto importante. Usiamo l'auricolare. Usiamo regolare sì, lo, questo lo, ce lo, è un buon consiglio, diciamo, un po' paternalista, però è vero, è così. E allora, seconda e ultima pausa, Emerson Lake and Palmer, il telefono per chi volesse contattarci, 06 49 17 50. Allora concludiamo cercando di dare anche eh, qualche buona pratica dopo eh, avervi spaventati con, con questi dati sulla nocività del, eh, del, dell'elettrosmog, in particolare dell'uso dei cellulari. Cosa possiamo fare per proteggerci dalle radiazioni emesse dai cellulari? Beh, ci sono alcune norme di buon senso, che, eh, che sono le seguenti: innanzitutto. Evita, evitiamo di affidare ai bambini eh, i, i cellulari, se non per emergenza. Se non per emergenza. Ehm, altra cosa, noi stiamo studiando, gli studi si riferiscono a, a soggetti mh, adulti eh, che hanno eh, i cellulari da vent'anni diffusi nella loro vita. Pensate ai bambini nati invece che già c'erano eh, tutti eh, questi cellulari in giro, Cosa può succedere a studi che faremo fra 20, 30, 40 anni? Perché la, la loro esposizione ai cellulari sarà molto più lunga di quella che noi abbiamo finora avuto. Quindi, bambini, evitare. Eh, la distanza, l'abbiamo già citata, distanza dall'orecchio, auricolare, perché senza dall'orecchio è ridicolo, questo è quello che scrivono sui... sulle istruzioni dei cellulari i produttori eh, oppure utilizziamo il viva voce oppure utilizziamo l'SMS ecco anche un'altra un possibilità per eh, rimanere un po' più a distanza eh, non chiamiamo quando c'è poco segnale eh, anche questo eh, è importante e se, se è possibile evitiamo perché quando c'è poco segnale le radiazioni aumentano non le potenze aumentano Eh, quando siamo in movimento, per esempio in treno o in automobile, eh, il cellulare fatica di più a trovare eh, la rete ed emette quindi più radiazioni. Ogni volta che perde, perde il campo e poi lo ritrova, sono tutte radiazioni in più che emette. Eh, ovviamente va bene non guidare con il cellulare, ma questa è un'altra questione, questa non ci interessa. Eh, questa. Eh, questo è veramente paternalistico no, questo comunque è purtroppo è un fatto di massa no? sì, nel senso infatti. che veramente ma le cose più allucinanti che a me capita di vedere cioè i ciclisti sì, con, sì. Che, che parlano al telefono mentre vanno in bici ragazzi non le facciamo queste cose oh, ammetto che l'ho fatto anche io anche se mi sono vergognato, mi ferma sono vergognato. fermatevi un attimo ansimanti no, a rispondere al cellulare Va bene, poi ehm, quando il cellulare sta provando a connettersi, teniamolo comunque il più lontano possibile dalla testa e da altre parti del corpo. Non mettiamolo in tasca, ad esempio, dove è vicino anche ai genitali. Ehm, chiamate brevi? Ecco, accorciamo anche le chiamate, spesso sono inutilmente lunghe. In fondo il cellulare dovrebbe essere nato come strumento che ci consente la comunicazione e in mobilità, Eh, però non certamente la chiacchiera, no? per la chiacchiera c'è il telefono fisso, ecco, quindi è ehm, possibile che dobbiate telefonare proprio eh, mentre siete in mobilità, ecco, quindi, ma magari da casa è possibile utilizzare anche il fisso, per quei pochi che ancora ce l'hanno, perché sappiamo che è sempre meno diffuso il telefono fisso, eh? quindi questo la dice lunga anche sulla capacità di, di, di fare marketing di queste eh, aziende. Del, del, mondo, del, del mondo dei cellulari del mondo cellulare. Quindi eh, non dormire col cellulare, eh, diciamo, sul comodino, o sotto il cuscino. Eh? Sotto il cuscino, poi c'è Buone pratiche. Quando andate a dormire, <ride> spegnetelo Spegnetelo, perché uno diciamo, <ride> e no, te non, te dovrebbe dormire. Ma no? che serve, eh? quindi, in quel eh? caso, la reperibilità a meno ah, che non ci sia, non sia ci situazione si una situazione specifica, una situazione di emergenza, d emergenza ma, ma, ma quante volte può capitare nella vita? Poi, voglio dire, in quel caso uno c'ha il telefono fisso, no? No, ma allora, infatti, caso casomai lascia, lascia aperto il telefono fisso in funzione e spegne il cellulare. Oh, infine, per quelli che vogliono approfondire proprio di più, eh, sappiate che ci sono anche eh, telefonini che emettono con eh, tassi minori di SAR, SAR, è un tasso di assorbimento specifico. Quindi è possibile acquistare un modello che abbia un SAR più particolarmente basso. Questo già si trova quando fate gli acquisti online nelle specifiche. Eh, viene, emerge: se non volete acquistare online, potete comunque prima documentarvi online sull'acquisto, e da lì poi eh, viene evidenziato: vedo che, che lo viene fatto eh, il, il, livello di, il livello di SAR. Quindi cercare un SAR minore. Ecco, questo, diciamo, sono. sono buone pratiche che, che si possono seguire. Per quanto riguarda il Wi-Fi invece le regole sono ancora più semplici: tenerlo in, in casa a bassa potenza, non metterlo su automatico perché no, anzi metterlo su automatico in caso di situazioni in cui varia eh, diciamo la necessità eh, di rete eh, wireless in casa, oppure regolarlo basso. Per i collegamenti punto punto evitare eh, metterli da tetto a tetto e non puntati sulle persone, come invece succede con i cellulari, che per esempio le reti eh, cellulari funzionano con questi eh, punti di, eh, di accesso, no? questi punti, no? queste stazioni radio base che proprio sono direttamente collegate a terra con le persone, quindi... E, e via. Davide. Io ti ringrazio molto perché hai dato un sacco di spunti di riflessione e anche indicazioni utili. Spero che chi è stato all'ascolto ne tenga conto e con Entropia Massima ci risentiamo ovviamente lunedì prossimo alle 20.15. Non mancate, sempre sugli 87.9 di Radio Onda Rossa.